بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم وإن قيل كون النظر مفيدا للعلم كان ضروريا لم يقع فيه خلاف كما في قولنا الواحد نصف الاسنان وإن كان نظريا يلزم إثبات النظر بالنظر وأنه دور قلنا قد يقع فيه خلاف إما لعناد أو لقصور في الإدراس فَإِنَّ الْعُقُولَ مُتَفَاوِثَتٌ بِحَسَبِ الْفِطْرَةِ بِاتْتِفَاقِ مِنَ الْوَقَلَى وَإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْآَصَابِ وَسَحَاةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الى آخریهِم <تصفيق> مولانا دازه پشتر قائد که دا اهم زیونو نده نکوششکو تھی آسان اللی احجا و آسان طریقات سرئیو آئو تا سورتا <تصفيق> فین قیلہ غرض ده شارح د دې عبارتنا رانق القول دی یوی معارضې دی فمدائم مشکور یبان می مدعا خدا وا چې هر نظر عقل مفيد علم دی پدغه مدعا دلیل پیش بداغ مدعا خوددی پنیس ثابتا و دا متکلیمینو پنیس دا حقو پنیس لیکن کب داداغ مدعا ضد یا سر ثابت کی آغا ضد تبایوائی معارضا نو معارض معارضا کی ویتوائی چه هر نظر عقل مفید دا علم دے نو زستان تا پوست کون کلو العقل دا موضو دا او موفیدون لیل علم دا محمول دا. نو هز نظار عقل موفید دا چای دا علم وی ستان تا پوست هر نظار عقل موفید دا علم وی چه دا دا حکم د مفید چې ته لاګای په هر نظر عقل نو دا قضيه چې دا حکم پکې موجود دی دا قضيه بدیهیه دا او کنه زیره دا که دا خبره بدیهیه دا چې هر نظر عقل مفید علم مو دا خبره صدا بدیهیه او دا قضيه بدیهیه دا نو بیا پکې دا اختلاف ولې واقع دی په بدیهیاتو کې خو اختلاف نوی او دلته فصيحه موجود دی اختلاف او کتواي هر نظر عقل مفيد دا قضیه نظریه ده نو قضیه نظریه نظریه دي توي موقوفه په نظر لك العالم محدث قضیه نظریه ده <تصف> أو ذا موقفا دا, دا قضية نظرية أو نظر شاغ النظر دارت لئنه متغير وكل متغير حادث في العالم نو هر نظر عقل مفيد دائم دا, علم دا كدا قضية نظرية شي ذا بموقف شي فنظر كذا قضية كما قضية شي نظرية شي ها نو دا با موقوفشی پا چا بانده پا نظر بانده دا با تپا یو نظری شخصی سرسی شکای ثابتای نو دار لازمیگی دا لازمی دار دا, دا پارا دو طریقی ریاد ساتای یو طریقه داده دا که هر نظر یاکل مفید دا حیلم ده که دا نظر او پا دری ثابت، ثابتای نو کولیا موقوفا پا نظر شخصی شوا او دبل دا بل نه د نظر شخصی د دی کولیه فرد ده فرد موقوفی پا کولیه فرد موقوفی پا چا مانه نو کولیه ری موقوفا پا چا او فرد موقوفی اصل که پا چا مانه پا کولیه نو سی شعر آغیتاو زیمه طریقه ار نظر عقل مفید دا علموی کدا مثله چر ته نظری وي کدا مثله دا نظری وي کدا مثله تسي نظری ثابتو په نظري مخصوص نو کلیه موقوف شوا په چابانه په نظري مخصوص باندې کلیه موقوف شوا په نظري او د بل طرفنا نظر مخصوص ها موقوف په ګولیا نو ګولیا چې منظرې شی مخصوص نو توقف به نظر مخصوص په نظر مخصوص پور راغی توقف ده نظر مخصوصه په نظر مخصوص پور راغی په نه شی استوری کیمولو ذکر هر نظری عقل مفید دی الی دا ځیندا خبره بدیهدا او کدا خبره نظری ده کدا خبره بدیه خبر اختلاف ولشته او کدا خبره چرته نظری و ثابته بی‌پنظره مخصوص نو چه نظر مخصوص باندې ثابته با نو د داخلي موقوف ترغه نظری مخصوص او هغه نظری مخصوص پر بدی کوليره موقوف تر دې دا موقوف تر دې اما موقوف تر باو به موقوف تر ها داخوسي شيره دار مصرح ده یو دوه مدارک د داخلي کې مو مداخله پنظره مخصوص نو د موقوفه پنظره مخصوص نظری مخصوص په موقوفي په په کولیا نه په کولیا کې به خپلابد نو دا توقف ته نظر مخصوص ته نظر مخصوص یا قبل څنګه وایي چې دا کولیا موقوفه تر به نظر نو په دې کولیا کې نظر مخصوص هم شته نو هغه مو شو په نظر مخصوص پوره نو توقف به شي په چارآګه دایو سوالنه فا ان قیل کسوکوووی شکیدل دا نظر سی مفید لیلائم داما صلب و خالی نی یا به ضروری او یا با نظری انکان ضروری یا کدا خبر اچر تا سی شئی نبیاق و پکاردار چلم یا قاع فی خلاف سچاسا نبی راغلی نما را فی قولی نا لکا پدیخوار زمان کالواحد و نسفلسنینٹول دنیا وردبادی ہی قضیه ووی او په اپکی اختلاف راغلی و انکان نظری او کدا خبر سی کدا خ کدا بدی هی نه ما حکم څه شي نظری نو مو اثبات النظر <سؤال> بین نظر لازمی اثبات تا نظر پټه باندې وعنه دورا ندا څهره دا لازمی ګی اثبات تا نظر په نظر کل نظر الاصل کلیه تام او فقره نظر مافوس نو ثابت څه کې نظر په نظر نو کلیه مو کو په ترایی او په طرف تاګه مو کو دربین څه شهر اګه دا کې دا وراله او ځما د دا معوقوف کا په مخصوص هغه معوقوف چې پر د دیږ نظری مخصو دی نو دا توقف د نظری مخصوص په نظرې مخصوص راغئ یا دا چې مووقفه چپغین ل دی ک چې ش نظرې مخصوص هم دی د تووقف د نظرې مخصوص بچارهغ په مخصوص او دا د مه بانې توه ش دپ شو او نه سره جواب کو نه را قانون دی چې کم سوال په شوکو کو باې منی او بینئ نو داږي جواب کې ور کولې کېږي ناګې لپاره درې طریقي یا به تعین د یو شخص کای دا اول شخص یا د دویم یا دریم او یا به مثال په طور باندې یو شکم ند دینبا هټ کاری او بل شق اخله نو دا غو طریقو سره خلق جواب کوي نو دې جواب کې په دوهو طریقو سره اول جواب کوي پښتیاول داره چې هر نظر عقل موفید د علم به د مسالې ته بدیهیا وایما دا مسئله څه شي اړه ګټوی د دې ته قضيه بدیهیا وایاله نو قضيه بدیهیا تاخدې ته قضيو وایاله کومه قضيه ورته وایاله نو قضيه بدیهیا څه شي نه کی کنه هي کی څه ناراضي اختلاف ناراضي دوي د عدم اختلاف د عدم اختلاف دا درسره نه منما ته اختلاف ناراضي ولا اختلاف ناراضي یو څه به بدیهوی ابیا په اړه کې یو شیبه بدی هی وی او بیابم پاره کې څه شعر راغلي اختلاف راغلي داول یاد واجب د عیناتنا یاد واجب رچانا او یاد واجب د قصور فل ادراکنا یاد واجب د قصور فل چانا ادراکنا یاد واجب د عینات د ور سو فستایتا سر را کو ضرورت منی کې نه منی نه منی نو انادن دا کار کوي یاد واجب د قصور ادراکنا هغه ادراک په یي طریقه سره نه شي لک عل <الْجُزْء> <قل> قضیح... کل اعظم من الجز کل غتی د جز نه را قضيه بدیهيره کر قضيه نظریه را بدیهيره او خلت نمانی چ کل غت د جز نه و ته ګورنه تاسو ته چې دا غل لکای چې دا غټه در چانه د کل نه نو پردل تک ادراث په تیریقه سرندسه دک او د په جنډی لری نو زګه د کمزوري خبره کوي قدرت تصور د کل او د صحیح طریقے سره دا تصور کولای او نو د بداحثه قسم خبره نه وکړي د بداحثه قسم خبره نه وکړي پوو په نشوي آیه کته متا وای چې لا قصور په ادراک والي راځي وی عقود کی تفاوتی کنا ویقولو کی شی تفاوتا د خلق په عاقلنو کی تفاوتی کته سوای څنګه تفاوتی ر خلق په عاقلنو کی وی دا حقوق دا خبره مانی زما دار او استدلال من الاثار به آثار د آثار علاني په دې دلالت کې ډېر کمزور دی یو څليري د احسان هرې طریقې سره مشکوه مدرسې تدریږي نو دا اثر د دې کې دا عقل سره دی یو سره د پډاران کې یا په بار دا پراستیک هغه سیو په خپل سره باندې د پات ځای کې یا پر کتاب د ټول خلکو وړاندې ښکته کې او تشمدیاږي کې نو خلکو ته پته ولري چې عقل كيف نو اثر دلالت کے پتفاوتی اکولی باری اولادا خوپرے دا وی اخبارم پا دیمانی سیشے دی اگا شہادت ورکی اخبار حدیث کې کل مننا سالا قدر اکولیم دا خلق دا اکول موافق سیشے کوا خبری یا رسول کریم فرمائی چو ہننا ناقصات عقل و دینینا دا بیبیان ناقصات عقل او ناقصات دینی نو دا اخبارم پا دیمانی دلالت کوي. چه فرق وکي شي تفاوت نو دا جواب من پنامه د شیخ استانی ورک اول اول چه دا کېدل د نظر صحیح مفید للعلم دا مثلا دا حكم دا قضيه دا بدیهيره دا نظریه را بدیهيره او هغه را ملزمي ده نه معناه تاره که دا بدیهيره وي نو په کار ذره اختلاف نه هوا که اختلاف نه وراغله زمانہ د دې بدیه تو با وجود هما د دې د ضرورت اختلاف ممکن ده یا انادن یا د وجہ القصور فی ادراکنا قصور کلی ادراک سو علی راضی ذک ک تفاوتی تا سر صد ل ل جوقول تفاوتی دا دلیل ل چ ټول دا خبر ک استعمال آثار اثر غت العرب کے فقہ و عقول کے بتفاوت ادہ کرن گے په شهادت ته چا سره د اخبارو قلنا من واي از ضروری او ضروري قد يقع علوا کی په هپدی کې خلاف امال عناذ یادوجر چانا او نقصور فل ادراک او یادوجر قصور فل ادراک نا ف ان العقول متفاوته ذک عقول کی سی شیری تفاوت به حسب الفطره په حسب دچا بی اتفاق من العقلان فا اتفاق دچا دو قلاؤ و استدلال من العاثار آبا کرنگی پا استدلال من العاثار آثار و بالخلق دلیل نیسی چیز دی سڑی آقل کم زیادتے یو سڑی ریح کل خبر مزیداری رنگینی گلداری خبری کئی یو دیر عمیقی دقیقی یو فائقی یو عالا اوچیسی اشرفی خیستہ خبری کئی نو پتلے گی چیز سڑی او خیار دے آیو ک پلاره چې میډیاږي کوي نو غواړی چې ودا خلکو ممخ کی کینی یا مثال په تور بزان معنی بورې را شولې او ویختي د قشانه په نامه معنی لګي اپکه خيري پراتی پوسه کنا حیوانات پکی ګرځي نه پټو لگے دلہ چیرې راځه نړۍ چې اکی حواله سره د کسی شیرو فتور دی دا قرانغه شاهادت من الاخبار دا قرانغه شهادت دجا د الاخبار اخبارو په دې باندې دلالت کوي زکا کلمو ناسا علا قدر و قولی همشم یا رسول کریم پر حق دبیانو کیوئی که هننا ناکساتو عاق لینا و دین او دقرنگی تگورا چه گواہید خذیت و گواہانے دسرید یو پا مقابل کی پتا لگیدلہ چه تفاوتی و قولشتی و نظری و قدیت سبیتا گوتاو نیسا زیتا گوتاو نیسا و دماغ دماغو نیسا حق لک مضبوطی غرض ده علامه موصوف د دې عبارتنا جواب دې په اعتبار د شک ثانی شک ثانی داو چې کُل نوظارل عاقلی موفی لیل علم دا صلا او قضیه بت هیدا او کذا قضیه کچار تدا قضیه نظر یشی نظری شیخو دیتا ہوئی چه ثابتی گی نظر نو دابا ثابتی گی نظر شخصی نو چه پا نظر شخصی ثابتی نو کلیا موقوفا په نظر شخصی نظر شخصی لکونی هی فردم من هاویی کلیا و دی موقوف نو سی دور را آگئی دور را یا په کولیا کې دا نظر شخصی په خپله شته نو چې دا بهکو پهشي په نظرې شخصی او هغه نظرې شخصی خک شته نو په ځمن د دغه کوه کې دا نظر شخصی مو شو په چاپورې په دغه ې شخصی پورې نو توته ش په چاار راغ بیا را زې دی نه جواب کوې. ذرت اهمت کل نظر العقل مفيد العلم مثلا نظريه د ثابتو م په نظر کته په نظر د ثابته غسل لازمي کېداو زين نه ثابتو په نظر شخصي خو نظر شخصي له تعبير په نظر سره نه کومه مغرون مع الشرائط سره ته تعبير کوم یا سره ته تعبير نه کومه شابا مغرون کې دې مقروفي فرد ټول شرایط او کم چې شرایط ته شک لري او د قیاس او د دلیلي نو دغه تعبیر ته نه خپل دې تعبیر نه تعبیرونه بدلوومه چې شه بدلوومه تعبیرونه بدلوومه خو په کله شېکنه نو, نو, نو, نو کلیه موقوفه شو په نظر خدای دغه نظر نه د تعبیر په 5000 نه کومه په نظر سره نه کوم نو چې تعبیر مته نظر سره او نه کولو دا لازم شو نه ولا لازم نشو دا کلیه بعنوان در نظر سر موقوفه ده پدغه نظری مخصوص بدون ایمان النظر بدون عنوان یا په دې کلیه کې چې کوم نظری شخصي دا نه خبروځي ده موقوفته په دغه نظری شخصی خو دلته په ایمان د نظرون سره او الته کنه په نظرون سره د مقرون سره ده نو توقف د نظری شخصی په نظری شخصی راه نهږي توقف د نظری شخصی چې محنوند په ایمان د نظر دی موقوفه فدغه نظر چې محنوند نه دی په ایمان د چا سره نظر متوقف شي په خپل نفس باندې را پهنښو نو نظریه لا ثابتي کې پچاسره ها کتره تو چې نظری نظریه مخصوص دي کله نزارین ثابت کو نو نودار لازم شدم کله لازم دا کلیه مو کو پر افاده خو کلیه د چا سره اخلو ا نظر شخصي په عنوان د نظر سره ناخمو هغه بهم طریقې سره توې دی کوم نظر مخصوص پروت دی زم پروت ته په عنوان د نظرون په عنوان د چا سره ا موخوک شو دغه نظر شخصي چې په عنوان د نظرون سره دی په دې بل نظر شخصي باندې چې مو عنوان د نظر سره والنظري نظري لقد دلت داسوريا كلا ثابتيږي 55 بنظر او لا يعبر عنه بالنظر ثابتي 50 مې شي کېدل کما يقال کما يقال کما يقال تا ګوره موننه کما يقال تا ته مثال تکیدار ختمای تا د تاسو څخه تکیدار څخه ختمای نو یوځه کې به ایمان اخلی او بلځه کې به غشي مو عنوان په ایمان سره نه اخلي نو دا ور بس شي لکه مثلا زمان سره یو مددا زمان سره یو داوا دا هغه دا ودا زمن یعنی بوجرا والا العالم محدث العالم يا العالم حادث يا محدث ذا زمن سريع ذا عاده ذا زمن جميع يولد ذا شيء لا قبل استقامه الدليل ذا شيء لا او قد استقامه الدليل لا شيء لا ذا اصغر عالم حادث في لانه متغير الذك السرعه دي ذا صغرى وكل متغير هر متغير في ذا كبرى ان حد يصدكر كونه نتيجه عالم حادث اندارا او وزتا اوز دی کوبراتا او دی نتیجی تا گورا دی کوبراتا او چاہتا دی نتیجی تا گورا توجو نشتے کنا راکا کنا توجو فوشوی دلتا کی وزا سشیر دور دے تا, تا خیمہ چی دور دے کبراو پی جند لکر کبرا سوکوا او نتیجی سوکوا اوز ار متغیر به حدیث کی گلا عالم حدیث ته چوان ار متغیر حدیث د کوبرا وای نو عالم حدیث نشته د کلیه ولې شي نو د کلیه په جامو کو پښوا العالم حدیث ماي فديته شو او عالم وکلا حدیث کی چې ار متغیر متغیر حدیث نو کېدې چې د عالم با هغه متغیر چې هغه حدیث نه چې هغه نو دا نتیجهونه ثابت دي تر څو په دې کې شيری پر نو دا راځي کارانغه هر متغیر سي دا بكل ار متغیر حدیث او عالم بكل حدیث کې چې هر متغیر سي عالم بالا حادث کیگی چید ار متغیر که ار متغیر حادث نی باز متغیر حادث کی که دیچه عالم با اغا متغیر که اغا حادث نی که اغا حادث امیری سر بس اپو کش پش پیگی که نا نو قبرام او قوفا بچا گڑواری بنوار قبرام او قوفا بچا او نتیجه مو قوفا جو دادتی شلک کل نو نظریلات لکیم موقوب شو بچان پا نظاری او نظر مخصوص موقوب شو بچان نو سی شعراتا نو دکرانگی دلتم سی شعراره نو دلتا کم دا جواب تیر دلتا کم سی شعر سنگا جواب دا کلون متغیرین پا عنوان دا متغیر سرا خلو نو کدی که دا العالم و حادثون پا قلم ویکا نو پا عنوان دا چا سر بی دا او العالم حادثن کې په عین باندې چا سره دی انته په عین چا سره دی د حادثن سره د عالم سره نه عالم سره وایو تاسو پوښیوکان دلته هم دا خبره کا د سلاریانه دا کون نو متغیرن حادثن موقف په چا شو العالم او دا العالم محدثن او حادثن په تا موقف ته په کله نو دې کله متغیرن کې څوکوم دې کنه عالم خو په عین سره دی نو دا کلیه به موخوب شي پچا پوره پې نتیجه پوره او دا نتیجه موخوبه دا پچا پوره په کله متغیرن پوره خدای چې موخو فر عالم پوره نو پاینوان د العالم حاضرونه غصه شهره د خپل متغیره غصه شهره د دا د لکې زونه دي کنه نو دا خوفه په نتیجې پورې خو چې نتیجه واپس پدی پوری شي شکیه موقف کې نو پاینوان د العالم نو موقف کېږي هغه بیا پاینوان د متغیر څه کېږي موقف کې پاینوان د څه یاد څه وای قولنو متغیرن حادثون کے عالم دے کن دے علا علا علا معدثون اوفا العالم معدثون نتیجہ دا کن دا خوپ کتو کتو کیده کلیا موقفشی پچا پورے دے نتیجی پورے نو پدی کلیا کے سو کمشتے عالم سو کمشتے نو عالم موقفشی پچا پورے پا عالم پورے نو جوابو کا کن دا العالم کو قولنو متغیرن کشتے خوپا عنوان نمتغیرہ او نتیجا کہ پاینمان د عالم دی نو توقف د شی په نفس را نهږي توقف د هغه شی کې معنوند په عنوان د نظر او د متغیر سره موقوف شو په هغه شی کې کومه معنوند نه دی په عنوان د متغیر سره نو دور ختم شو کنه یا خدای پاک خلاصې په دې پوښې څسبې پوښې دا کل نو نظر ال عقل ما للعلم که دا نظر شی نظر خدیته کی ثابت په نظر باندې کی نظر ثابت د کلیه کی دا نظر په خپل له دایو شکه وایا د کلیه کی دا نظر مخصوص په خپل له دیرو توقف ته بچار اوی نو موږ جواب جو کل نو نظر ال کی ده په ایمان د نظرون سره دی ا بیا چی پاري ارسطو په ایمان د مقروون سره غلو عنوان به تبدل کو نڅیخه راغله لکه څنګه چې دا کوبرا موقوفه را پچاوري په نتیجی پورې او دا نتیجه موقوفه را پچاوري نو ما تاسو ته په کوبرا کې دا نتیجه په خپل <سؤال> لمشته ټول متغیرن کې عالمم نو دا چې موخوف شپه نتیجی پورې نه په کله متغیرن کې عالمم شته هغه پورې نو دا توقف د شعر راغ پهچا پورې چې دا علان محادثن چې ټول متغیرن کې ده نو په انوان بچا او ال عالم حادثن کې دی چې رې نبيانو کوم عنوان نه دی پاينوال دا چا سره دا متغیر سره نو له همدې په منځ کې فرق راغې نو توقف دې شي په نصرا نه او دور لازم نشو دور لازم نشو ګاوه کما یو قال لك جميل شي قول انا دا قول زمانه العالم متغیر تغییر صغرا و كل متغير حادثه كبرى نو هر متغير به کله حادثيگي مولانا او عالم به کله حادثگي چار متغير سي نو سوال داري چې كل متغير کي د عالم په خپلم دي نو کداه كبرى موقفه را په نتيجه پوري نو په زمند ده دي كبرى کي دا نتیجه وشته نو دا موقفه شو په نتيجه پوري نو العالم حادثه موقفه شو په عالمو حادثون پوری دے پوری مقنسی شیر آگئے دور جوابوں کا چپا کبرا کچی دے پروتنے نکہ انمان چا دے چاہ د دے یو فید دا افادت دا علم کئی بحضوث العالم بالضرورہ یعنی بالخطع و لیسا ذالک بخصوصیت حاضر نظر غرز علم دا فرسوالنا حاصل دے دا سوال دا دارے چ ته خدا ثابتای چې هر نظر عقل موفید ده ایلم ده ا په مثال کې درته دا ذکر کلا عالم متغیر و نو دا په هر نظر عقل نه دي دا خو یو شخصي زیاده ماتوقه چې موضوع په کې عالم ده په سرې متغیر یا صغرا په کې عالم متغیر ده او کبرا په کې وکلو متغیر نه نو صرف دې دې کې بده سبب ده چې مفید ده اليمي او هر نظر عقل بجر تا موفید دا علم نبی حالاً که سامو دعاو دعاو خدا را چه نظر مخصوصا اغای فابد کی دا علم که مطلق نظر مفید دا نو دیوئی و لیسا ذالکا نده دا چه دا افاده دا علم اکڑا لی انه متغیر و کلو متغیر چه افاده دا علم اکڑا بخصوصیت حاضن نظر په خصوصیت د دین اجازه را چې یو په عالم دی بل په کې متغیر دی یا په کې ان متغیرن العالم متغیرن صغرا له او كل متغیرن كبرارا صرف دی خصوصیت لره پارسته دخل نشته چې خاص د سټکونه بیا ټیکټاو کده سينونه بیا موفيد ده الم نه نا بلکې کونه صحیحان بلکې چې سعي مقروني د شرایط سرا ناغب افاده کی علم فیكونو شو هر نظر سید چه مقرونی ده شرائط و سر موفید دن لیل علم و موفید ده جائی ده علم پوانا شوی کنا وفی تحقیق هادا المنع فتحقیق ده ده منع ده دور که فتحقیق ده ده منع ده دور که زیادتی تفصیل لیل لائلیق به هادا الكتاب چه ده ده کتاب لایق نوی یعنی مطلب داره ده دا کتاب دا اصل که لایق نوی یعنی دا کتاب ولیر مختصره دیو دا وړو طالبانو ده پارا دی ادیکه وی نور ډیر مباحث دي وی هغه باز پرې ده نو هغه یو بحق پکیداري وی خلق وی خلق وی چې شکل اول بدیهی ولې انتاج دی مناطق کوي چې شکل اول بدیهی ولې انتاج دی او زرمه چې شکل اوله بدیهی ولې انتاج نه دا سارا مونټیج دی نتیجې نه بلکہ دوری علی انتاج دے دوری علی زرے لوگ کہتے ہیں کہ شکل اول بدیحی علی انتاج ہے اور باقی جتنے اشکال ہیں ان کے رجل شکل اول کی جاری میں ہوتی ہے میں کہتا ہوں بدیحی علی انتاج چھوڑکا بلکل وہ دوری علی انتاج ہے وہ جب نتیجہ دیتا ہے تو یقینا نا اس میں دور لازم ہو کر اس کے بعد نتیجہ نکل جاتی ہے جو کہ یہ ایک فاسد اور باطل چیز ہے فاسد ہے خبر آدھا باطلہ خبر آدھا د افوری دوه دی. اسمه اولده جوڑوه ما عالم حادث یہ ولی لانه そうه نتغير و كله متغير ار متغير نو عالم سي شره حادث نو دلته که دا قبران دا و كله متغير دا قبران نو دا قبران ب IL ثبتی ار متغير بulse US حادث کی عالم حادث شی ار متغير ب чудا حادث کی آر جا عالم سي شیش شی. shi حادث شی نداه کبراء وبعلا ثابتی چها آلم سشی چها حادث شی نداه کبراء موقفر تر آل سامت او عل عالم حادثون چونکی نتیجه را عل عالم حادثون چونکی سشی را. را او دا نتیجه وعلا سشی ثابتی چها ال متغیر حادث شی کبراء نتیجه او نتیجه موقفتر کبراء کبره موقف تر نتیجی او نتیجا موقف ترچا کبره هیڅ شی راګه دا او تخوی بدینی ولنتاجه او ادارت الدوري شی نو د نتیجې جواب مې وکړ کومه کومه چې دا کبره کې موقف دی نو په عنوانه متغیر ده او چې دا نتیجې موقف نه لیدل په عنوان د عالم ده یا قبل طریقې سره عالم اگر که په کله متغیرن کده خو عنوان نه متغیر دی ټیک نو جواب شو کنا جیحات متغایر شو کنو شو سو نو دو ختم شو. بلم دو ختمیگی بل طریقی سروا و دا نتیجه موقفه دا دا موجوده دا پا کبراکی اجمالا دا موقفه نا لیان نو متغیرون و کل متغیرین حدیثون با علی چه علم سششی نو دا نتیجه موقفه دا پا اجمالا اادم نتیجہ رستہ ذکر کیږي تفصیلا نتیجۃ تفصیلا دی توائی دی توائی چې په تعالی فوز وکي د څه وای العالم حادثن یا فال عالم یا فال عالم حادثن چې په تسریو کې نو دی تلیکي تفصیلا نو د توقف ته شي په نفس رانه بلکې د نتیجې په کله متغیرن کې متغیرن کې دا پر طرح نو نتیجې اجمالیه موقوفه شو په نتیجی تفصيلي پورې نتیجه اجمالیه موقوفه شو په نتیجی تفصيلي پورې لہاذا دور لازم نشو نو حاصل کلام دا چهار نظریات المفيدې لبی دا مسله وایي نظری دا کته ثابتای به په نظر زمو او کته دور زمو نه ځکه دا مو کوفنا لته ایمان نظر نور کو مخروون معاشرایتي سره وایو سوال د ستيزهشته کې په دې یو او کې اوو کرا العالم متغیرون وکنه متغیرین تا ګوره سوال دا کو تماته یو شخصي شاني مثال پېښ کنا من اغا زینواو چې دا نظر مفيد دی لمبه شالتو کې پدې انوان سره وټکې راشي نا پدې او کبه بلي کوم مخروون سره له ټول شرایته ناراض شي نو به خامخ افاده کوي نموددام زمندارا چهر نظر ااقل مفید دا علم دے اور اس تم ثابت امدادا چهر نظر ااقل مفید دا علم دے وَلَيْا الْمُعِنِدَ الله صَلَى